Egunon guzioi ongi etorriak beste aste honetan ere berriozari ratiaren sintoniara FM-ko eunpuntuz hortzia entzuten arizarete edo interneten bidez eguzkiplaza.net Une honetan amabostgraduko temperatura daukagu berriozarren zerua oskarbi eta badirudi gaurkoan ere Egunen bero xamarria izanen dugula, hogeita bederatzi graduko maksimoak espero baitira eta lenik eta behin berriozarko albisteak aipagai izanen ditugu nola ez gure gaurko albisten nagusia atzoko inaugurazio ekitaldia da berriozarko auditorio berriarena lepo bete baitzen ekitaldi horretarako 100 kalagun bildu ziren atzo arratsaldean gure herriko auditorio berriaren inaugurazio ekitaldiaren karira 300 lagunendako tokia duen entzunaretoa iaia ia lepo bete egitzen herriko artista eta talde ezberdinen lanari esker ondutako ikuskizunarekin gozatzeko. Musika Eskolako musikariak, musika banda elkarrekin abes batza, errealdoiak, dantzariak, ilun antzerkitaldea, eta abar luze bat guziek, alaguziek hartu zuten parte ikuskizunean, eta hori guziak londi berti gairri baten, gidaritzapean, horrekin guziarekin batera, Carmen Lagunas entzunaretuaren arkitektuak ere, hitza hartu zuen, azpiegitura berriaren eraikitzelana azaltzeko. E El es un edificio compacto con un volumen limpio y nuestra intervención queríamos que fuera respetuosa con el edificio. Eh, teníamos que ampliar las el salón de actos existente, queríamos que fuera un volumen rotundo y diferenciado de lo que existía y una prolongación de los muros de hormigón interiores. Los objetivos eran pues, la ampliación del aforo de 180 butacas a llegar a las 300, crear un escenario apropiado para, para escenificaciones más ambiciosas, eh, un, que tuviera un peine y soporte técnicos para las tramoyas, eh, tratar la accesibilidad tanto de la sala como la del escenario y solucionarla de, para deficiencias auditivas, ampliar la, la cabina de sonido y, y, y proyección y al ampliar el, a, el aforo era necesario también el, el ampliar el, el vestíbulo existente. Nosotros empezamos en, en un edificio que estaba habitado eh, y tenía que estar en funcionamiento y no se podía interrumpir. Entonces, teníamos que conocer cómo estaba lo, lo que había para, para poder introducir los usos nuevos, con lo cual, Eh, teníamos que conocer lo que hay, saber lo que vamos a romper, sujetarlo, después poderlo sujetar para que el edificio no se quede en el aire, después de eso romper y luego empezar a construir para luego poder seguir adelante. Lagunazekin batera Xabilasa Alkateak ere hitzaldia eman zuen, atzoko inaugurazioan auditorioaren onurak goratuz entzun dezagon Xabilasa Alkatea. Batek, batek pentsaz ezaken hori guztia oso gidaguela, filosofia oso ederra deda, baina horrelako bastu publikoak egiteko tenorean ezkaldela. Orain diru gutxi dagoela eta ez dezakegula dirua Xabilako horrelako gauzetan. Lehen bizit, importantea da, jakitea, auditori honen egitea, sortxion da bimila euro kostatu dela, osotara, zerga guztiak eta bezabarrenen. Eta dugu horretatik gehiena, bosteo mila euro, kultura ministeriak jarri du. Gugu uste dugu, gazti hori justifikatuta dagoela. Krisi garaietan ere, gure betiko baloreak, eta gure betiko pentsamenduak mantentzen ditugulako. Eta lehen aurreko garaietan herri kultura bultzatu behar zela pentsaten eta sinesten badenue, orain berdin pentsaten eta sinesten dugu. Herri kultura manteduria Bestalde eta auditorio berriari buruz itzegiten jarriaitu zaipatu behar dugu, aste honetan bertan, urriak amar eta amaika, hau da, aste azken eta ostegunean, entzun aretoa taldeka ezagutzeko ikustaldiak edo bizita gidatuak antolatu direla. Arriatxaldeko seietan eta zazpietan eginen dira, eta izena emateko e, larun batazazen azken eguna, baina akaso horrein dik aukera egon daiteke zero amabi telefonora deitu zikustaldia Euskaraz edo Gaztelaniaz egin ahalko da aukeran. Zire eta baditugu beste kontu batzuk aipatzeko hemen berrio harren ikastaro laburrak euskaraz ikasten duten aurren gura soen zatorri. Gure urrengo gaia urriaren amaseian, amazortzi eta hogeian lehenbiziko ikastaroa eskainiko dute txantxariak euskarazko aurabestiak eta jolasak izenburupean. Urriaren hogeita iru, hogeita bost eta hogeita marrian berriz nola egin Euskarazko aurliburu bat irakurtzeko Euskara gutxi jakinda. Eta azkenik azar baren sei, sortzi eta amairuan nola lagundu seme alabak Euskarazko etxara, etxerako lanetan. Oiek e, guztiak esan bezala datozen zen asteetan eginen dituzte eta izen ematea urriaren hamarrera bitartean eginhal izanen duzu, beraz haste azken hotean izanen duzu azken eguna izena emateko 0 hamabi telefono zenbakian argibide gehiago Berriozar webgunean eta bederatzi lau sortzi 1ru 1 bost bederatzi telefono zenbakian. Berriozar eta bederatzi lau sortzi 1ru ru bost to Eta oraintze bertan eguzkiplaza.net webgunean ikusi dugun e, albiste bat e, Berriozarren 2008an e, izandako e, oldarraldi edo karga polizialarengatik Nafarroako gobernua epaitzen e, ari dira e, Nafarroako gobernuari erresponsabilitatea, ardurak eskatzen dizkiote eta epaiketa egin zioten e, iragan astean Ba, hainbat eh, gazte larriki zauritzea gatik eh, foru zaingoa izan zen eholdarrealdi horren eh, erantzule edo protagonista eta hainbat eh, gazte esan bezala bortizki erasotu zituzten horietako bat eh, ospitalean egon behar izan zuen, bada nafarroako gobernuan eh, akusatuen ahulkian eseri eh, da, ikerisiegas izan zen ah, salak eta zituenetako bat, iruindar hau izan zen, ba, poliziaren kolpeak jasan zituenetako bat 2018ko abuztuan. Eta esan bezala, e, berriki sententziarako prest, sententziarako ikusiak gelditu da, e, paik eta hau, eta orain e, paia zein den jakin beharko dugu. Gehiago urriaren hogeita bira arte Zabalik izanen da Mintzakide egitasmoan izena emateko EPA Euskaraz Mintzatzeko talde txikiak osatzea da Mintzakide egitasmoaren helburua, alde batetik Euskaraz ez dakitenekin eta edo Euskara gutxi dakitenekin eta bestetik Euskara maila ona daukatenekin bada batzuek beste hil laguntza eman diesaieten e, parte hartzaileek beraiek erabakiko duten non noiz gelditu eta gelditzen diren edo e, itzordua egiten duten e, momentu horretan, bazer eginen duten. Esan bezala izena emateko EPEA hurriaren hogeita birarte egonen da zabalik, e, eta udaleko Euskara zerbitzuan eman dezakezue izena, bederatzi lauz hortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zenbakian, edota eta Euskara abildua berriozar puntu es elbide elektronikoan. Bestalde aurkez pena hemen gure herri honetan ere eginen da, datorrien aste azkenean urriak amar arratxaldeko 7etan kulturgunean Eta Nafarroako albistei erriparatuko ndiegu, labur-labur bada ere, rekorten murrizketen kontrako jartzunak ere oraindik dik dira, atzokoan komisiones sobrerasek eta UGTek bisindikatu oiek amaika mobilizazio deitu zituzten Espainiar estatuan eta baita ego euskal herrian ere, iruñean elkarretaratze bat izan zen eunka lagun ziren Nafarroa murriuzketen murrizketen kontra lemapean eta komisiones obreras eta ujeterekin batera hogeita emezortzi entitatek edo elkartek eta berriunda bederatzi talde sozialek, sindikalek eta lan elkartek bat egin zuten deialdi horrekin eta murrizketen, murrizketen kontra barkatu eta alderdi popularearen politika ekonomikoaren kontra ere ba, aldarriak penak egin zituzten engreba hotxak ere entzun ziren izan ere aipatzen da hilabete honen amaierarako akaso e, komisiones obrerasek eta UGTek engreba orokorra deitu dezaketela. Eta astelena izan da Nafarroako agerkariek eta albiste zerbitzuek kirolak dituzte hizpide ein handi batean osasunaren atzoko partida atzo bat eta utseen galdu egin zuen Sanmamesen atletiken kontra bit talde golaukera ugari izan zituzten partida osoan zehar, baina ez zuten asmatu eta osasunak esaterako hiru aldiz bota zuen baldoia zutoinera eh, azkenean zuri gorrri, Zatizan zen garaipena eta jaitxirako postuetatik irtetzeko balioko die, osasunako herriz sailkapenaren zuloan jarraituko du, naiz eta itxura ona eman zuen sanmamesen. Eta kirolak aipatzen ditugula pilota ere aipatuko dugu, Mikel Idoatek utxeta lauko partzial alortuzuen. Atzo, Astelena Pilotalekuan eta 2017 gailendu zitzaion Aritz Lasari, e ido ez zuen sekula etxi eta markaigailua iraultzea lortu zuen Hasier Olaizolaren aurka jokatuka du ondorengo fasean. Tiramao ba, Y esheki zan diran gaurko albisteak informazio gehiago dator zen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.